Такими речами не жартують. Я тобі обов'язково цей мільйон покажу. А й спливе якийсь час. Друге і головне. Максим глибоко вдихнув і видихнув разом із повітрям. Нікому, нічого не кажи. Постарайся, Іро. Хоч деякий час. Зможеш? Ірина Бойко... Могла тримати язик за зубами. Більше того, вона буквально виконала чоловіче прохання, нікому нічого не казала деякий час. Бо дві години дійсно деякий час, за ці дві години вона встигла прийти до тями, знайти в холодильнику пляшку шампанського, випити з чоловіком по келиху ще раз, скуштувати сексу, а потім Максим повернувся на бік. І заснув. Ще якийсь час по тому, як він рівно засопів, Ірина лежала на спині, втупившись у стелю. Та після всього, що сталося сьогодні, починаючи від величезного чорного джипа і закінчуючи пригломшливою новиною про скарб, жінку буквально розпирало. Спати вона не могла. Підхопилася, накинула легенький халатик, перейшла в іншу кімнатку люксу, підхопила зі столу недопиту пляшку шампанського, ковтнула просто з горличка, а тоді знайшла в сумці свій мобільний і набрала перший номер. Алло, Ксюх, ти не спиш? Жива там? То зараз помреш. Я тепер мільйонерка. Натурально. Тільки постарайся поки що нікому нічого, бо сама розумієш. Про зустріч із Коморовським, а тим більше з самою Аллою Пугачовою Ірина поки що вирішила дійсно промовчати, бо навіть ці події згасали в порівнянні з диким Максимовим везінням, яке буває лише раз у житті, і з її Ірини принципово новим соціальним статусом. Закінчивши звітувати подрузі Ксенії, і робойко випила ще шампанського. Взяла цукерку з коробки, хвилину радісного збудження її знову потягнуло на солодке, навстіж відчинивши балконі двері, аби пустити запах нічного соснового лісу. Вона, як це завжди бувало, не стрималася, набрала номер подруги Каті а потім подруги Тані, а тоді подруги Насті, а тоді подруги Олі. Так вона закінчувала цей шалений, шалений, шалений вечір. За два дні вранці, коли Ірина, смокнувши чоловіка-мільйонера в щоку, побігла на роботу, а він, поснідавши пив каву під традиційний ранковий поліцейський серіал, у двері подзвонили. Дзвінок відірвав Максима навіть перегляду драматичного епізоду, в якому бандити розшифровували поліцейського, котрий працював під прикриттям, і тепер збираються катувати, а він, своєю чергою, сподівається викрутитися. Долу хороброго, хорошого хлопця Бойко абсолютно не переймався. Такі спритники завжди викручуються – та ще коли пощастить, приведуть стрілки на когось іншого, як правило, на свого головного ворога. Ні, Максим думав про те, наскільки він переконав Ірину не тріпати язиком на всі боки. Поки що йому здавалося, таки переконав, бо дружина навіть не насідала, аби показав скарб, як обіцяв. Навпаки, погодилася сумлінно і терпляче, чекати свого часу. Натомість дзвінка від Артура Комаровського чекала, ой, як нетерпляче, і Бойко вже починав побоюватися, якби його активна дружина не почала штурм офісу цього самого Комара. Ось від чого відірвав Максима в ранішній дзвінок. Тримаючи чашку з недопитою кавою, він підійшов і відчинив. Чоловіка, який постав у дверях, Бойко раніше ніколи не бачив, з першого погляду гість здався йому дуже схожим на орангутанга в людському одязі. Гість, крім того, був нижчий за Бойко на голову, тому глядів на нього з-під низького покатого лова. Здрастуйте, спокійно, навіть приязно, наскільки можуть бути приязними орангутанги, привітався незнайомець. Ви Максим Бойко? Я вгадав. Вгадали, кивнув той, є такий, я тут живу. Я взагалі люблю вгадувати, промовив гість. Удома ще хтось є, крім вас іще тут хтось живе. А ви вгадайте, запропонував Максим. Хулі гадати, коли я можу глянути. Однією рукою орангутанг виняв із Максимової руки чашку, другою сильно штовхнув у груди. Бойко не встиг ані злякатися, ані здивуватися. Незнайомець уже зайшов усередину, а за ним, де не взялися ще четверо людиноподібних приматів такої самої похмурої зовнішності. Статура кожного з них яскраво свідчила про відсутність інтелекту, наявність величезної фізичної сили і бажання швиденько її застосувати до першого ліпшого нещасливця. Людина Орангутанг, очевидь старша в цій зграї, різким рухом вихлюпнула залишки кави в обличчя полоненому. Хтось із його підлеглих зачинив двері. «Мене звати Муса», – представилася людина Орангутанг. У кухні з телевізора хтось зарепетував «Ви робите велику помилку, джентльмени, мужики». А ви не помилилися? Все, що відбувалося з ним зараз, Максим уже десь бачив. Причому учасником цих подій був сам. Свіжий синець на обличчі, поставлений для профілактики, труба парового опалення і наручники, якими його до труби пристебнули. Одна тільки обмовочка. Відбувалося це все не десь у запльованому ментівському кабінеті чи тюремній камері провенційно-міліцейського управління, а в його власній квартирі, у його домі, який за всіма правилами повинен бути його ж неприступною фортецею. Горячи до муси, Бойко усвідомлював, ці примати не помилилися. Вони прийшли за вірною адресою, проте це зовсім не означало, що їхній полоненний повинен це визнати і взагалі здатися на милість переможця. Надія врятуватися все ж таки була, причому не така вже примарна. Хоча доводилося ризикувати так, як він іще жодного разу в своєму житті не ризикував. Навіть секс із проституткою без презерватива, який мав місце років сім тому, не видавався вже таким великим ризиком.